va rebre tres vegades el Premi de la Crítica de Poesia Catalana l'any 1979, per estimada Marta, el 1991 per suït de Parlavà i el 1994 per un hivern plàcid. Morí l'11 de novembre de l'any 2003 a la seva residència de Roda de Ter. Altres afamèrides d'un dia com avui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 Noguera i Garona Noguera per a l'os, Garona per a l'arà. Noguera per a l'os, Garona per a l'arà. De varell la immensa plana té la forma de bresol. Té muntanyes per barana on com ara boita el sol. Té per alta capçalera la muntanya de Cabrera per a braçar els al el vol. El Noguera i el Garona els fis que la neu li dona, que ja el neix s'empaitaren com dos nens juguin ajant.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 que a la neu li dóna que ja els germès s'empaitaren com dels nens juguinesjant. No.